Джулія Квін, Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ 22. У п'ятницю вранці на Брутон-стріт панувала страшна метушня. Розвідка донесла, що вдова графиня Бріджертон і її син Бенедикт Бріджертон вискочили з дому, містер Бріджертон практично впхнув матір в карету. І карета помчала за запаморочливою швидкістю. Франческа та Гіацин та Бріджертон наче залишилися стояти біля дверей. І авторка цих рядків отримала запевнення з найдостовірніших джерел, що Франческа вимовила непристойне слово. Проте не лише сімейство Бріджертон перебувало у збудженому стані. Сімейство Пенву теж поводилося занадто жваво. Графиня закотила скандал своїй доньці Міс -позі Рейлінг прямо на вулиці перед будинком. А оскільки авторці цих рядків Леді Пенвуд, ніколи не подобалася, вона може лише крикнути «Руки геть від позі!». Світські новини від Леді Уиселдаун, 16 червня 1817 року. Холод, крижаний холод і тихий шум, що наводить жах. Явно від маленької чотирилапої істоти, а може й не маленької, а великої чотирилапої істоти. А якщо ще точніше від маленької чотирилапої істоти, яка збільшена в кілька разів – пацюка. О, господи, – простогнала Софі. Вона не часто згадувала ім'я господа, але їй здалося, що зараз найкращий для цього час. Можливо, він почує її і вб'є щурів. Як це було б чудово! Ось плискавиця, величезна, неймовірно величезна. Вона вдаряє в землю, і від неї по всій землі розбігаються маленькі електричні щупальці. Вони наздоганяють щурів, і ті падають замертво. Чарівна магія, схожа на ту, в якій вона виходила заміж за Бенедикта Бріджертона, і вони жили разом довго щасливо. Вона лишилася одна, зовсім одна – Софія ніяк не могла зрозуміти, чому це її так засмучує. Вона завжди, все своє життя була одна. Ніколи, відколи бабуся лишила її перед дверима Пенвуд-парку, у неї не було подруги, яка ставила б її інтереси вище своїх або на тому ж рівні. У животі у Софії заборчало. До списку усіх нещасть можна додати ще й голод. І спрагу. Їй не принесли навіть ковтка води. І мрія про чай почала переслідувати її. Сморід у камері стояв неймовірний. Софі видали мерзенний нічний горщик, проте вона вирішила скористатися ним лише в разі крайньої необхідності. Вимити горщик ніхто не спромівся. Коли Софі взяла його в руки, він був мокрий, проте аж ніяк не від води. І Софі поспішно відкинула його від себе, відчуваючи, що ще трохи її знудить. За своє життя їй довелося вилити безліч нічних горщиків, але люди, за якими вона виносила ці горщики, зазвичай, так би мовити, потрапляли в ціль, не кажучи вже про те, що Софія завжди могла вимити потім руки. А тепер її мучили не тільки холод, голод і спрага, а й свідомість того, що вона брудна і смердюча. Примерзенне відчуття до вас, відвідувач. Почувши буркотливий недружній голос тюремного наглядача, Софія так і підскочила. Так-так-так. Арамінта. У Софі впало серце. «Софі Бекет!» – прошепіла Арамінта, підходячи до камери і прикриваючи ніс хусткою. Немов сморід, що панував у в'язниці, виходив від самої Софі. Софі щільно стиснула губи. «Боюся, справи твої погані». Продовжувала Арамінта нещиро сумним тоном. «Судді не надто подобаються злодії!» Софіс схрестила руки на грудях і вперто дивилася в стіну. «Якщо вона дивитиметься на Арамінту, то неодмінно до неї кинеться і доб'ється лише того, що розіб'є собі обличчя об залізні прути град. Вже одного того, що ти украла застібки стуфель, вистачило, щоб налаштувати його проти тебе» промовила Арамінта, барабанячи пальцями по підборіддю. «А коли я повідомила йому, що ти вкрала у мене обручку, доля твоя була вирішена. Але я не...» – закричала Софій, схилилася, зрозумівши, що саме цього Арамінта від неї й домагається. «Хіба?» – Арамінта хитро посміхнулася і помахала в повітрі рукою. «Бачиш, на мені немає обручки. І потім, що означає твоє слово проти мого?» Софія відкрила рота, щоб щось сказати, і знову закрила його. Арамінта має рацію. Будь-який суддя повірить графині Пенвуд, а не їй. На обличчя Арамінти з'явилася недобра посмішка. Наглядач мені сказав, що тебе навряд чи повісять, тож можеш не хвилюватися. А ось те, що вишлють із країни, це точно. Софія мало не розряготалася. Ще вчора вона сама подумувала про те, щоб виїхати в Америку, а ось тепер насправді поїде, тільки не в Америку, а в Австралію, і закута у кайдани. «Я попрошу, щоб до тебе поставилися з поблажливістю», – промовила Арамінта. «Я не хочу, щоб тебе вбили, я лише хочу, щоб відправили кудись подалі». «Зразок християнського милосердя», – пробурмотіла Софі. «Не сумніваюся, суддя буде зворушений до глибини душі». Торкнувшись руками скронь, Арамінта машинально відкинула назад волосся. Цілком вірно. Погодилася вона і, глянувши Софі прямо в очі, посміхнулася фальшивою усмішкою. І Софія раптом відчула, що просто зобов'язана її спитати. «За що ви мене ненавидите?» – прошепотіла вона. Не зводячи з неї очей, Арамінта прошепотіла у відповідь. «Тому що він тебе любив». Софія вражена мовчала. Очі Арамінти злісно блиснули. Я ніколи його за це не пробачу. Софія недовірливо похитала головою. «Він ніколи мене не любив», – відрізала вона. «Але він одягав тебе, годував». Арамінта невдоволено скривилася. «Він змусив мене жити з тобою». «Але це не можна назвати любов'ю», – заперечила Софі. «Це почуття провини». Якби він справді любив мене, він ніколи не залишив би мене з вами. Він був недурною людиною і, напевно, здогадувався, як ви мене ненавидите. Якби він мене любив, він не забув би згадати мене у своєму заповіті. Якби він мене любив, голос Софі перервався. Схрестивши руки на грудях, Арамінта глузливо дивилася на неї. Якби він мене любив, продовжувала Софі, він знайшов би час зі мною поговорити. Запитати, як у мене пройшов день, що я зараз вивчаю, що я сьогодні їла. Судомно проковтнувши, Софія відвернулася. Надто важко було дивитися на Арамінту. Ніколи він мене не любив, – тихо домовила вона. Він не вмів любити. Декілька секунд обидві мовчали. Потім Арамінта промовила. Він ненавидів мене. Софія повільно обернулася. За те, що не народила йому спадкоємця. У Арамінти почали тремтіти руки. Софі не знала, що й сказати. Ще кілька хвилин пройшло в мовчанні. Арамінта першою порушила його. «Спочатку я ненавиділа тебе за те, що він поселив тебе у моїй хаті. Жодна нормальна жінка не погодилася б дати притулок у своєму будинку бастардові свого чоловіка», – Софія промовчала. «Але потім, потім...» На превеликий подив Софії, Арамінта безсило притулилася до стіни, немов спогади відібрали у неї всі сили. Але потім твоя присутність була мені живим докором. Якась сучка народила йому дитину, а я, його законна дружина, не змогла цього зробити. Софія вирішила не вставати на захист матері, розуміючи, що все одно нічого цим не досягне. Я не просто ненавиділа тебе, прошепотіла Арамінта. Мені був ненависний увесь твій вигляд. Софі це не здивувало. Ненависний твій голос. Твої очі такі схожі на його очі. Мені ненависно було те, що ти живеш у моїй оселі. Але це був і мій дім, тихо заперечила Софі. Так, відповіла Арамінта. Я знаю. І мені це теж було ненависно. Софі різко обернулася і глянула Арамінті прямо в очі. «Навіщо ви прийшли?» – запитала вона. «Невже вам мало того, що ви зробили? Адже ви досягли, що мене відправлять до Австралії!» Рамінта знизала плечима. «Я ніяк не змогла втриматися, щоб не прийти. Так приємно бачити тебе за ґратами. У такому разі прошу мене пробачити, але я сяду в куточок і вдам, що читаю книгу», – випалила Софі. «Мені, на відміну від вас, не приносить задоволення вас бачити». Вона пройшла у куток камери і сіла на хитку треногу табуретку – єдиний предмет меблів, намагаючись триматися з гідністю. Рамінта її перемогла, що вірно, то вірно, проте не змогла зламати її дух. І Софі мала намір дати їй це зрозуміти. Вона сиділа, схрестивши руки на грудях, спиною до дверей, чекаючи почути кроки, які віддалялися. Але вони не пролунали. Арамінта, як і раніше, стояла біля камери. Нарешті, коли минуло вже хвилин десять, Софі не витримала і, схопившись, гукнула. «Чому ви не йдете?» «Я думаю», – відповіла Арамінта, схиливши голову набік. Софі хотіла спитати про що, але чомусь побоялася. «Цікаво, як там мешкають в Австралії?» – задумливо промовила Арамінта. «Я там, звісно, ніколи не була, та ніхто із моїх знайомих». «Людей культурних та цивілізованих теж. Але я чула, там страшна спека. А в тебе така світла шкіра. Навряд чи вона винесе спекотне сонце?» «Думаю, що...» Але що Рамінта думала, так і лишилося таємницею. Треба сказати на щастя, оскільки сказала вона ще одне слово. І Софі не витримала б, кинулася б на неї і спробувала б придушити голими руками. За дверей долинув якийсь галас. «Якого біса?» – вигукнула Арамінта і, позадкувавши, зазирнула за ріг. У цей момент Софія почула голос, такий знайомий та рідний. «Бенедикт!» – прошепотіла вона. «Що ти сказала?» – спитала Арамінта, але Софі її вже не слухала. Схопившись, вона кинулася до град і притулилася до них обличчям. «А я вам кажу, пропустіть нас!» – вирував Бенедикт. «Бенедикте!» – гукнула Софі. Вона вже й забула, що не хотіла, щоб саме Бріджерто не побачили її в такій жахливій обстановці. Забула, що вважала, що в неї з Бенедиктом не може бути майбутнього. Тепер вона могла думати лише про одне. Він прийшов за нею, він тут. Якби Софі могла вибити головою грати, вона б це зробила. Почувся гучний звук удару, потім глухий стукіт ніби тіло впало на підлогу, швидкі кроки, і нарешті – Бенедикте. «Софій, господи, як ти?» Просунувши крізь прути, грат, руки, Бенедикт обхопив Софій за щоки. Губи його знайшли, її губи, проте поцілунок вийшов не пристрасним, а сповненим жаху, змішаного з полегшенням. «Містере Бріджертоне, верещала Арамінта. Якимось чином Софій вдалося відірвати погляд від Бенедикта – і поглянути Арамінті в обличчя. Воно виражало надзвичайний подив. Охоплена радісним збудженням Софі зовсім забула, що Арамінта поняття не має про ті зв'язки, які пов'язують її Софію із сімейством Бріджертон. Це був один із найчудовіших моментів її життя. Нехай хтось назве її дріб'язковою, злопам'ятною, нікчемною, але Софі було приємно усвідомлювати що Арамінта, яка уявляла себе пупом землі, щойно спостерігала, як Софі поцілував один із найзавидніших лондонських наречених. Бенедикт неохоче відсторонився, легенько провів руками по обличчю Софі і відійшов від камери. Схрестивши руки на грудях, він уп'явся в Арамінту поглядом, здатним здавалося пропалити її наскрізь. «У чому ви її звинувачуєте?» – грізно спитав він. Хоча Софі терпіти не могла Арамінту, вона розуміла, що та далеко не дурна, а зараз вона переконалася, що мачуха ще й смілива особа. Замість того, щоб затримтіти від страху, вона підбадьорилася і вигукнула у крадіжці. І в цей момент за рогу з'явилася леді Бріджертон. «Не можу повірити, що Софі здатна на злодійство», – промовила вона, підходячи до сина, і примруживши очі, поглянула на Арамінту. «А ви, леді Пенвуд, мені ніколи не подобалися». Відступивши, Арамінта притиснула руку до грудей і зображеним виглядом сказала, «Мова зараз не про мене, а про цю дівчину». Вона кинула спопеляючий погляд на Софі, у якої вистачило нахабства вкрасти мою обручку. «Не крала я вашої обручки, і ви це чудово знаєте», – вигукнула Софі. «Мені вона абсолютно ні до чого. І застіпки з моїх туфель». Не слухаючи, продовжувала Арамінта. Софі засмучено замовкла. «Ха, ось бачите!» – Арамінта обвела переможним поглядом присутніх. «Явне визнання вини!» «Але ж вона ваша пачірка!» – промовив Бенедикт. «Як же ви могли поставити її в таке становище, що вона змушена була красти?» Обличчя Арамінти спотворилося від гніву і вкрилося червоними плямами. – Не смійте називати її моєю пачеркою, – прошепіла вона. – Вона мені ніхто, ніхто. – Прошу мене пробачити, – пролунав спокійний голос Леді Бріджертон. – Але якщо вона і справді для вас ніхто, чому ви з'явилися сюди, у цю смердючу в'язницю? Відповісти Арамінта, на щастя, для себе не встигла. Прибув суддя, а за ним похмурий тюремний наглядач, у якого під оком розплився величезний синець. Оскільки наглядач, перевівши її в камеру, скористався зручною нагодою і поплескав по попці, розуміючи, що дівчина абсолютно беззахисна, Софі не змогла стримати зараз злорадної посмішки. Що тут відбувається? спитав суддя. Ця жінка, голосно промовив Бенедикт, звинуватила мою наречену у крадіжці. Наречену? Софі ледве стрималася, щоб рота не розкрити від подиву і щасили вчепилася в тюремні грати, відчуваючи, що якщо відпустить руки, звалиться на підлогу. «Наречену?» – охнула Арамінта. Суддя випростався. «А яке ваше прізвище, сер?» Схрестивши руки на грудях, Бенедикт назвав себе «Суддя зблід». «Вибачте, віконт випадково вам не родич? Він мій брат». «А вона?» – запнувшись, він показав на Софі. «Ваша наречена?» Софі подумала, що зараз пролунає голос із небес і звинуватить Бенедикта у брехні. Але на її подив нічого подібного не сталося. Леді Бріджертон кивнула на підтвердження слів сина. «Ви не можете з нею одружитися», – не витримала Арамінта. Бенедикт обернувся до матері. «Я маю просити дозволу, Леді Пенвуд». «Наскільки я знаю, ні», – відповіла Леді Бріджертон. «Але вона просто повія», – заволала Арамінта. Її мати була повією, а яблучко від яблуні недалеко, Бенедикт схопив їй за горло, не давши домовити. І ще одне слово, і я вас вдарю, – попередив він. Суддя постукав Бенедикта по плечу. Вибачте, але вам краще відпустити її. Може, надіти на неї намордник? Намить задумавшись, суддя похитав головою. Бенедикт із видимим небажанням відпустив Арамінту. Якщо ви на ній одружуєтеся, заявила та, потираючи шию, я розповім усім, хто вона така, незаконно народжена дочка графа. Прижита ним відповії, суддя обернувся до Арамінти. Думаю, такі висловлювання тут недоречні». Запевняю вас, я й сама не звикла так висловлюватися, відповіла Арамінта, презирливо пирхнувши. Однак обставини, які склалися, змушують. Софія глянула на Бенедикта і завмерла від переляку. Він то стискав, то розтискав кулаки, і вигляд у нього був дуже загрозливий. Він явно вважав, що ці обставини вимагають застосування міцних кулаків. Суддя відкашлявся і промовив. «Ви звинувачуєте її у серйозному злочині, а вона наречена містера Бріджертона. «А я графиня Пенвуд», – вирещала Арамінта. «Графиня!» Суддя обвів присутніх оцінюючим поглядом. Арамін та одна, а абріджертонів двоє, і один із них – сердитий чоловік, який вже встиг підбити око наглядачеві. «Вона мене обікрала!» «Це ви обікрали її!» – заперечив Бенедикт. Запанувала цілковита тиша. «Ви вкрали у неї дитинство!» – кинув Бенедикт несамовитий від люті. Він практично нічого не знав про життя Софії але відчував, що ця мерзенна особа леді Пенвуд завдала їй чимало болю. «Та й цей померлий тато теж, схоже, зробив свій внесок», – повернувшись до судді, Бенедикт пояснив. «Моя наречина – народжена дочка покійного графа Пенвуда. Саме тому вдова графиня помилково звинуватила її у крадіжці із помсти та ненависті. Суддя перевів погляд з Бенедикта на Арамінту і нарешті на Софі». Це правда? запитав він її. Вас і справді хибно звинуватили. Вона вкрала застіпки від туфель, заверещала Арамінта. Клянусь пам'яттю свого покійного чоловіка, вона їх украла. Заради бога, мамо, не кричи, це я взяла твої застіпки. Софія розкрила рот від подиву. Позі. Бенедикт поглянув на увійшовшу невисокого зросту пухкеньку особу яка явно була Арамінті донькою, потім знову на Софі, котра зблідла, як полотно. «Забирайся звідси!» – прошепіла Арамінта. «Ти не маєш до цієї справи ніякого відношення!» «А по-моєму, має!» – заперечив суддя, повернувшись до Арамінти. «Якщо вона взяла ваші застібки від туфель, ви хочете, щоб її звинуватили? Але ж вона моя дочка!» «Закрийте мене в камері разом із Софі!» – театрально вигукнула позі для більшого ефекту, притиснувши руки до грудей. «Якщо її вишлють із країни за крадіжку, то хай і мене висилають. Сперше за кілька днів Бенедикт усміхнувся. Наглядач взяв ключі. «Відкрити, сер? спитав він. «Заберіть ключі!» – обурився суддя. «Ні, не прибирайте!» – втрутилася леді Бріджертон. «Я вимагаю, щоб мою майбутню невістку негайно випустили!» Наглядач безпорадно глянув на суддю. «Гаразд!» – здався суддя і, тицнувши пальцем у напрямку, Софії, оголосив. «Випусти її! Але ніхто нікуди не піде, поки ми не розберемося в усьому!» Гарамінта розкрила рота, щоб заперечити, але не встигла. Двері в камеру вже відчинили, і Софі, вискочивши, помчала до Бенедикта, проте суддя перехопив її. – Не так швидко, пані. Обійматиметеся потім, коли я вирішу, кого заарештовувати. – Нікого, – сказав Бенедикт. – Вишліть її в Австралію, – верещала Арамінта, тицяючи пальцем у Софі. – Посадіть мене в камеру, – крикнула позі. – Це я вкрала. – Та замокнете позі, – прошепотіла Софі. – Повір мені, ти й десяти хвилин у цій камері не протримаєшся. Там просто жахливо і повно щурів. Козі злякано позадкувала. «Я подбаю про те, щоб вас у цьому місті ніколи більше ніхто не приймав», заявила леді Бріджертон Арамінті. «Ви нічого не зможете зробити, адже я графиня», – прошепіла Арамінта. «А я маю в суспільстві більшу вагу», – заперечила леді Бріджертон зовсім невластивим їй уїдливим тоном. І Бенедикт і Софі роти порозкривали від подиву. «Досить!» Зупинив їх суддя і, вказавши на Арамінту, звернувся до позі. «Це ваша мати?» – позі кивнула. «І ви стверджуєте, що вкрали у неї застібки стуфель?» Позі знову кивнула. «А ось обручки ніхто не крав. Вона лежить удома, у скринці з коштовностями». Почувши це, ніхто не здивувався. «Зовсім ні», – заперечила Арамінта. «Ні, лежить», – стояла на своєму позі. «А шкатулку ти тримаєш у комоді у третій скринці зліва». Арамінта зблідла. «Схоже, вам нема в чому звинуватити місць Бекет, леді Пенвуд». Арамінта затремтіла від люті і, простягнувши руку, тицьнула довгим тремтячим пальцем у Софі. «Вона мене обікрала!» Заявила вона вбивчо спокійним тоном і метнула в позі шалений погляд. «Моя дочка бреше. Не знаю, чому, не розумію, чого вона цим досягає, але вона бреше». Софі похолола, розуміючи, що доброму все це не скінчиться. Позі чекає вдома жахливий скандал. Рамінта ніколи їй не пробачить того, що вона піддала її публічному приниженню. Не можна допустити, щоб позі брала це все на себе. Позі не треба, мимоволі вирвалося у Софі. Проте домовити вона так і не змогла, позі боляче тицнула її ліктем у живіт. «Ви щось сказали?» – спитав суддя. Софія похитала головою, від болю в неї перехопило подих, і вона не могла говорити. Тяжко зітхнувши, суддя провів рукою по рідкому світлому волосю і оглянув присутніх. Наді Бріджартон відкашлялася, привертаючи до себе увагу. «У цій справі про крадіжку застіпки є дуже багато неясностей», – промовив суддя й з таким виглядом, що всім стало ясно. Він був би радий перебувати зараз будь-де, тільки не тут. Не про застіпку, а про застіпки, – пирхнула Арамінта. Їх було дві. Дві чи одна – це значення немає, – відрізав суддя. Але те, що ви ненавидите одне одного, видно не озброєним оком. А ось за що мені й хотілося б з'ясувати, перш ніж я звинувачу когось. Секунду всі мовчали, потім заговорили. Тихо, крикнув суддя і тицьнув пальцем у бік Софії. Починайте ви. Уф. Тепер, коли Софії дали слово, вона відчула неймовірне збентеження. Суддя голосно кашлянув, поспішаючи, і Софій, вказавши на Бенедикта, швидко заговорила. Те, що він сказав, цілком вірно. Я й справді дочка графа Пенвуда. Суддя голосно кашлянув, поспішаючи, а Софі, вказавши на Бенедикта, швидко заговорила. Те, що він сказав, цілком вірно. Я й справді дочка графа Пенвуда, хоч він мене так і не визнав. Арамінта розкрила рота, щоб щось сказати, але суддя кинув на неї такий погляд, що вона не наважилася це зробити. Я жила у Пенвуд-парку протягом семи років, доки вона, Софі кивнула на Арамінту, вийшла заміж за графа. Граф назвався моїм опікуном, але всі знали, хто я йому насправді. Софі замовкла, згадавши постійно сумне обличчя батька. «Я дуже на нього схожа», – додала вона. «Я знала вашого батька», – тихо промовила Леді Бріджертон, – «і вашу тітоньку, тому мені завжди здавалося, що ми з вами десь раніше зустрічалися». Софі вдячно їй посміхнулася. Голос Леді Бріджертон звучав підбадьорливо і в неї потеплішало на душі. «Прошу вас, продовжуйте», – сказав суддя. Софі кивнула і почала розповідати далі. Коли граф одружився з нею, вона спробувала змусити його вигнати мене з дому, але батько не погодився. Я рідко його бачила і, думаю, він не часто згадував про мене, але він вважав, що несе за мене відповідальність і ніколи не дозволив би викинути мене з дому. Але коли він помер, Софі замовкла, намагаючись проковтнути грудку в горлі. Вона ще нікому й ніколи не розповідала свою історію, і зараз слова, які вона вимовляла, здавалися чужими і дивними. «Коли він помер», – продовжувала вона, – виявилося, що згідно з його заповітом, Леді Пенвуд може отримати втричі більшу суму грошей, якщо погодиться залишити мене у будинку до досягнення мною 20-річного віку. І вона на це пішла. Однак моє становище змінилося кардинально. Я стала служницею. Втім, служниця – не зовсім вірне слово. Софі сумно посміхнулася. Слугам платять, а я жила на становищі рабині. Софі глянула на Арамінту. Вона стояла, схрестивши руки на грудях, задерши ніс і щільно стиснувши губи. І Софі раптом як громом вразило. Скільки ж разів вона бачила на обличчі Арамінти подібний вираз – злий, гордовитий, зневажливий – Арамінта ненавиділа її так, що готова була стерти з лиця землі, а вона, Софі, вижила. Вона стояла перед нею, брудна, злиденна, але дух її був незламний. «Софі? – стурбовано спитав Бенедикт. – З тобою все гаразд?» Софі повільно кивнула головою. Тільки зараз вона почала розуміти, що з нею справді все гаразд. Чоловік, якого вона кохає, щойно зробив їй пропозицію – Рамінта нарешті отримає по заслугах. Бріджартони, напевно, подбають про те, щоб у жодному пристойному будинку її не приймали. А позі, і це найприємніше, позі, яка завжди хотіла бути її сестрою і в якої ніколи не вистачало духу захистити саму себе, стала на її захист, виступивши проти матері. Софі була повністю впевнена, що якби Бенедикт не приїхав до в'язниці, і не оголосив, що вона його наречена, свідчення позі було б єдиним, що врятувало б її від виселки з країни, а можливо, від смертної кари. І Софі розуміла, що позі доведеться дорого заплатити за свою хоробрість. Арамінта, напевно, придумає, як перетворити життя своєї молодшої дочки на пекло. Так, все зараз у повному порядку. І Софія полегшено зітхнувши, промовила – Дозвольте мені закінчити свою розповідь». Після смерті графа Леді Пенвуд тримала мене в будинку, як безкоштовну покоївку, хоча, правду кажучи, я виконувала ще й роботу трьох служниць. «А знаєте, минулого місяця Леді Уисолдаун якраз про це писала», – вигукнула позі. «Я казала мамі, що «заткнися, позі», – гукнула Арамінта. «Коли мені виповнилося 20 років», – сказала Софі, – «вона не вигнала мене з дому». До сьогодні не розумію, чому. На мою думку, ми вже досить її наслухалися, кинула Арамінта. А на мою думку, ні, випалив Бенедикт. Софій запитливо зиркнула на суддю. І коли той кивнув, продовжувала. Можу лише припустити, що їй подобалося кимось командувати. А може, хотілося мати покоївку, якій не треба платити? Це не так, випалила позі. Софій здивовано глянула на неї. Він залишив тобі гроші. Софія відкрила рот від подиву. Але цього не може бути, у мене нічого немає. Після цього, рішуче заявила позі, у тебе залишався посах. Посах? – прошепотіла Софі. Це не так, – вирішчала Арамінта. Ні, це так, – відрізала позі. Не треба було залишати компрометуючих доказів, мамо. Я читала минулого року копію заповіту графа. Вона обернулася до присутніх. Вона знаходиться у тій же скринці, що й обручка. «Ви вкрали мій посах?» – ледве чутно прошепотіла Софі. Усі ці роки вона думала, що батько нічого їй не лишив. Вона знала, що він ніколи її не любив. Що поселив її у своєму домі тільки тому, що вважав за обов'язок покласти на себе відповідальність за її добробут. Але свідомість того, що він залишив посах Розамунди-Позі, які не доводилися йому ніким, а не їй, рідній доньці, завжди завдавало гострого болю. Мабуть, він просто забув про неї. Він залишив мені посах. Приголомшено промовила вона і, повернувшись до Бенедикта, сказала, «У мене є посах». «Мені все одно, чи є у тебе посах, чи ні?» – відповів Бенедикт. «Мені він не потрібен». «А мені не все одно», – сказала Софі. «Я думала, що він забув про мене». Усі ці роки я вважала, що він забув згадати мене у своєму заповіті. Я розумію, він не міг залишити грошей незакононародженій доньці. Але ж він оголосив мене своєю підопічною. А підопічній залишати гроші можна. Вона чомусь подивилася на Леді Бріджерстон. Він міг це зробити. Так робиться дуже часто. Відкашлявшись, суддя повернувся до Арамінти. «І де зараз цей посах?» Арамінта промовчала. Теж відкашлявшись, Леді Бріджертон промовила, на мою думку, привласнювати чужий посах не цілком законно. Вона задоволено посміхнулася. Чи не так, арамінто?